Жінка встала, і її груди заходили, але вибирати буду я, і вибір цей святе письмо. Бліда усмішка майнула на обличчі астронома. Він повернувся, щоб іти. «Візьміть свою платню», – сказала йому навздогін пані. Але астроном уже виходив. Збиралася на ніч, і він подумав, що доведеться йти пішки серед темряви. Його мале обличчя затверділо, очі заскліли. На губи поклалася гірка і мудра усмішка. Вночі палили книги і астрономічне приладдя. Пані дому була одягнена в чорну одіж. Її повне бліде обличчя з гострим носом та великими очима було жорстке і рішуче. Слуги виносили книги і приладдя з веселими погуками. Конюх розмухував вогонь, а вона чекала, доки винесуть усе. Нагадувала в цей момент Велику сову, яка чекає на здобич, відчувала приплив великої і чорної, як і її одежа, сили. Єдине, за чим пошкодувала цієї миті, випустила так легко зі своїх рук астронома. Вчений святого письма не взяв, і це була б добра приключка для розправи. Взяв лише суковиту палицю і рушив у ніч. Треба було спалити його». Разом із цим диявольським начинням, думала пані і ламала хрускотливі пальці. Гаряче спалахнуло полум'я. Вона підсторонила владним порухом слугу і взяла до рук першу книгу. Книга на леті розгорнулася, зашелестіла сторінками, вогонь пухнув догори і, начебто, проковтнув жертву. Пані ж відчула піднесення. Накоти люті і утіхи. Нахід темної сили, все це згасило її розважність і потьмарило зір. Вже не тямила, що чинить, лише хапала книги і приладдя і шалено збурляла у вогонь. Багаття гоготіло і сміялося, розливало червоне світло, заповнюючи небо, подвір'я і будинок. Навіть чорна сукня пані збуряковіла. А ще червоніше стало її натхненне розпашили обличчя. Ступала довкруж вогнища, як кішка, волосся її розпатлалося, а погляд сипав червоними іскрами. Рот скривився, і вона, наче в особливому ритмі, коливалася. Чула і задоволення, бо поривало її затанцювати в цьому червоному світлі, скочити на вогняні язики і товкти за каблуками те, що лишилось і від приладдя, і від книжок. Ходила, як кішка довкола вогню, і радість заповнювала її вщерть. «Я зрозуміла», – сичала вона хрипко, – «саме це було причиною моїх нещасть. Чертяка мучить наші душі і завжди знаходить, як нас захопити. Ще довго кружляла, довго сипіла і бурмотіла, а коли багаття загасло і все покрила тиша і темрява, збагнула». Ще обряд закінчився. Слуги покірно стояли віддалік і чекали розпорядження. «Ідіть спати!» – махнула вона рукою. Кіні зникли. Ще дивилася, якийсь час натліли вугілля. Відтак подалася до покоїв і сама. Була втомлена і вже не відчувала ні радості, ні втіхи. Лишилося все, як було. А коли спинилась у темній хаті, крізь вікно знову посипався. До неї, як струмені вічності, зірковий пил. Квіти зірок поналіплювалися на скло і нервово здригалися. Після тієї пам'ятної ночі домовик уже не покидав маєтку. Вилазив на горище, існував по завитих паутиною кутках, інколи підходив до вікна, але знову повертався. Йому було самотньо і тужно. До нього завітав голова громади домовиків. У твоїм домі сталося нещастя, сказав він. Знаю, що можеш сказати на своє виправдання. Чи можна мені одружитися? спитав домовик. Не тобі пояснювати, сказав голова громади. Ми живемо поодинці. Порозважатися ми тобі дозволимо, але не більше години. Ні, сказав домовик. В такому разі, гостро мовив голова громади, маєш померти. Домовик тривожно глянув на голову громади і понурився. «Вибирай», – сказав той. «Чи можна мені блукати по дорогах?» – спитав домовик. «Ні», – відповів голова громади. «Мусиш охороняти дім, в якому мешкаєш. Чи тобі не кладуть жертв? «Кладуть», – сказав домовик. «Тоді вибирай». «Важко мені», – сказав домовик. «Але вибирати мусиш». Він довго мовчав, дивився з кутка туди, де світиться ясною плямою вікно. Ну, вже нетерпелився голова громади, чи може мені за тебе вибрати? Домовик зітхнув. Гаразд, сказав він, я корюся звичаєм громади. Астроном ішов міжночі. Легенька одежа не хоронила його від прохолоди. Він давно вийшов із помістя і давно кульгав курною дорогою. Тут на землі, не піднятий за допомогою труб до неба, він починав боятися, боявся кусів, темряви і своєї самоти. «Я завжди любив усамітнення», – думав він, – «мене ніколи не вабили торжиська. Але сьогодні, позбувшись улюблених приладь та книг, він здався собі комашкою, котра повзе і ніяк не може переповзти заклятої відстані. «А може ця дорога і не веде нікуди?» – гадкував астроном. «Я добре орієнтуюсь у небі». Але погано на землі. Він звів голову, але неба сьогодні не побачив. Груба вата хмар полонила мерехтливу зоряну стихію і лягла на землю. Астроном сів на узбіччі дороги і затулив долонями обличчя. Врешті куди я йду? думав він. Навіть не знаю, куди мені йти. Йду, бо дому ніколи не мав. Сидів, як малий гном, розгублено кипаючи очима. Хотілося йому дістатися до тихої місцини, знайти десь у забіччі добру хату і заходитися вираховувати. Папери свої таке захопив. «Бо я, – думав він, – мушу вирахувати зірку, яка, можливо, визначає долю світу, коли ж не світу, то принаймні мою». Його очі спалахнули тугою, звівся і знову рушив. «Хоч би вийшли зорі, – мріяв він. Тоді можна було б розглянутися і вибрати той чи інший напрям. Астрономові здалося, що блукає він уже роки. Знайшов калюжу і пригнувся, щоб побачити своє відображення. Але було темно, і він не побачив нічого. Треба таки йти, надав він. Рано чи пізно я натраплю на село. Там можна буде переїсти і спочити. Головне – подолати цю кляту дорогу. Астроном засунув в вузькі долоні в рукави і, притупуючи, побіг. Він біг довго, аж під проступав великими краплями на його малому зморщеному лобі. Десь під ранок вийшов на горб і побачив, що внизу розляглося поселення. Довго дивився на хати, до сліз напружуючи очі, і намагався вгадати, куди його пригнала доля. Але з горба він таки не спустився. Лише змурено морю на траву і приплющився. Перед ним лежало те саме містечко, від якого він тікав цілу ніч. Панна Сотниківна Це сталося вночі, коли місяць висів над їхнім високим дахом і розламувався у дрібних шибочках вікна. Коли від неї пішов сон, а вона, розкинувшись у постелі, лежала поверх ковдри і гарячково дивилась у стелю, здалося їй, що чиїсь руки сороміцько торкнулися її грудей. Було то раптово, аж вона здригнулася, і місяць за шибками сколихнувся і затремтів, розширюючись на ціле вікно. У хаті стало видно, вона могла розрізнити найдрібніші візерунки на килимах, що ними обвішано було стіни. Це тривало, проте лише мить, бо потім усе знову стало, як раніше, Місяць заповнював лише півтори шибочки, в кімнаті стояла сутінь, було парко, а вона ніяк не могла заснути, намагалася вловити хоч якусь заспокійливу думку. Від того несподіваного ояснення залишилося тільки одне – відчуття доторку на грудях. Вона схвилювалася та все довкола спало, всі речі в кімнаті було охоплено тим зацепенінням, яке приносить тільки сон. І сон прийшов до неї відразу, гойднув волохатим хвостом, огорнув її розмлоєне тіло, погасив думки, захопив на легкі сірі крила і заколихав, як дитину. І вона відчула себе дитиною, була б легка і радісна, весела і танцівлива. Скочила на бочку, на її кругле лискуче денце, вдарила чобітками і закрутилася – а тоді повільно падала між зелені хвилі літа, гралася з сонячними зайчиками, а потім збирала їх у пелену. І сонячні зайчики гралися з нею, один ускочив у одне око, другий у друге, ще один скочив на вуста, а ще двоє – на щоки? І коли вона сміялася, дзвонили з неба голубі дзвони, а вона думала про те, що ось ось стане дорослою, тому плакала разом із дощем, бо дощ виявився женжуристим парубком і залицявся до неї, танцював навколо, цілуючи їй білі босі ноги. Їй було приємно і солодко, здавалося, летить вона як пташка, щоб потім сховатись у високій тирсі і послухати цвіркунових секретів. Вони говорили між собою, поміж себе, такі чудні слова і співали таких веселих, любовних пісень, що вона боялася дихнути, аби їх не злякати. Вранці Сотниківна прокинулася з важкою головою – Сон був світлий, але щось тривожило її. Довго лежала, намагаючись упоратися з гарячою хвилею, що затопила їй груди, потім підійшла до свічада, оголила праве персо, те, на якому відчула вночі доторк, і побачила на ньому темний синець. Незадовго до цього був пущений на землю юний чорт. Він довго стояв заворожений в густому лісі і роззирався навдокіл. Все було йому дивне і незвичне, і зовсім не таке, як там, унизу. Юний чорт вийшов на галяву, між деревами розгорялося величезне світило, внизу під ногами заграла роса, і чорт став на коліна, здивовано розглядаючи чудові самоцвіти, боявся торкатися їх пальцями, а коли торкнувся. Розсипалися вони на тисячі дрібних променят, що запалили довкола тисячі інших. Чорт звівся, коліна йому були мокрі, як у вісні пригадував настанови, якими напучували його, випускаючи на землю. Йому було говорено тоді довго і нудно, а він все це знав давно, тож Крадькома зирив на вогонь. Його захоплювала зміна спалахів, мерехтіння, Постійний гарячковий рух. Подумав іще тоді, всі настанови мають рацію, вони даремно не даються. Ми народжені до чогось одного і не повинні переступати меж. Тут на землі все було зовсім не таке, все у сто крат красивіше і привабливіше. Однак юний чорт не втрачав розважку, зупинився поміж квіток. Сталося йому, що це ті ж таки самоцвіти, яких тільки не торкався, але пахливі. Чорт захоплено вдихнув повітря, тоді сів на пеньок.